але бурза бурзо щоб не утекало і судорожно дряжачими пальцями в шалені майже поспіху неначе за нею стояв хто та наганяв до того копає рве зілля і ховає в подолок відтак нарвавши його надміру стає на рівні ноги опускає голову низько назад що довге її волосся майже дотикає землі і кличе з усієї сили. «Я прийду!» А зараз, потім, наслідуючи голос Жайворонка, кличе щасливо. «Люблю!» Нарешті мовкає, задивившись великими очима та піднесеними вгору бровами кудись далеко і слухає. З другої сторони скали Мов аж тепер дійшло, обзивається через пропасть і тут же замирає. Люблю! Настав вечір у середу перед весіллям. Мавра стоїть коло своєї лави і перебирає при світі зілля, роздумуючи, котре б дати Тетяні щоб її жаль за грицем утихомирився. Вона була саме нині знов у Іваних і Дубихи, яка за цей час короткий, з горя побіліла. Та от вже і перебрала зілля. Вона дасть тетяні зілля з-під білого каменя. Воно добре, чудотворне, як дати його мало, воно всунки дає з примівкою, серцю в голові дає спокій. А дати забагато, воно іноді і смерть приводить. Нараз у тих гадках вона зупиняється ні, нині вона вже негодна тетяні зілля дати, вже пізно. І тетяни вдома нема. Хіба, може, завтра? Вже третій день, як вона нещасна лісами блукає, бо вона й десь. Аж в сусідньому селі її бачили, де й ночувала. До того нині обіцявся і батько прийти до неї, а може і зараз надійде, то ж не піде з хати. Так розгадувала Мавра, перекладаючи, перебираючи різне своє зділля. На всі гори, оскільки тут здіймаються, немає щасливішої від Маври. Вона – Віднайшла свого батька, якого вважала мертвим І знає, що гриць з угорської границі Годованець Михайла Дончука Все її, вкрадений від неї, її син Довідавшись про те все Їй бралося зразу божевілля з радості Вона бідна Змарнована циганка, сама на цілу гору, на цілий ліс. Вона мати прекрасного хлопця, а її батько Андренатій живий. Був ось тут. Він довідався припадком від Грицької настки, що на чабаниці живе циганка ворожка, сама одна, і зараз же відшукав її. «Господи Боже!» Плакала вона за горя і злидні, з турботи й жалю. Туги, але плакала із радості, коли батько ступив у її хатину, і вони пізналися. Він ледве пізнав її, так вона постарілася. А вона аж перелякалася довгої білої обороди і згорблених плечей. А відтак настало каяння. І він вже був під їхатиною тяжкою зимою. Впрошувався, вмолювався, а вона його не пустила А вже тоді були б, віднайшли себе Був би він білоголовий, коло неї зажив Нараз тяжкою зимою не вертав угорщину Мавра каялася, гірко плачучи А вже тоді сповіщали їй карти Що її хату падуть два чоловіки «Старий і молодий, з одним – щастя, з другим – горе!» «З вами щастя, тато!» – говорила зразу.